Innan vi börjar så vill vi bara påminna om att Skolsverige finns numera på Soundcloud, iTunes och skolsverige.com. På skolsverige.com kan man också gå in om man vill vara gäst i programmet, kanske bidra med en elevkrönika eller med en bild på sin skola som vi kan ha på vårt omslag på varje avsnitt. Och då rullar vi vignetten, kör! Det är liksom uh. varje gång. Bara det ja. mm. Exakt, och den här podden Skolsverige, den är ju av, nej för hela Skolsverige och på sikt med hela Skolsverige. Ja. ja, det tar lite tid att lära mig det där, det är inte supertydligt. Men poängen är för att det ska inte bara vara du och jag, utan det ska vara med fler. Och idag har vi faktiskt ett nytt rekord, vi har två gäster i dagens avsnitt. Hur ska vi få plats, Jakob? Vi få plats? Vi får prata fort, nej det ska vi inte ens men det kommer att bli bra. Vi har två gäster, det är dels Daniel Barker som är lärare i, i Stockholm på gymnasieskola och så är det Isak Esbjörnsson Bjärmark som är lärare i Allingsås. De kommer lite senare. Den här podden funkar så att först pratar vi lite korta nyheter. Vad har du på gång? Ja, det finns ju en tavla i Norrköping, har du talat om den? Det finns en tavla som gjordes för ett tag sedan där man, som föreställde då en snippa. Precis, precis. Ja, och den här eh, snipptavlan, eh, den, den, eh, den, den har man då nu fått avtäcka. Mm. Ja, precis, för den gjordes och sen så var det någon grej med att den får absolut inte visas så politikerna i Norrköping bestämde att nej, den här ska döljas och nu har man avtäckt den, det är det som är grejen. Ja, Jättehäftigt. Eller något. Eller vad det nu är. Jag Inte för att jag riktigt förstår. Men, men, men jag, det jag kan tycka är väldigt fascinerande är att man beställer en tavla till en skola och sen beställer politikerna att man inte får visa tavlan fast eleverna vill ha den. Ja, alltså det är väldigt märkligt överhuvudtaget. Men jag gillar det man gjorde nu att man gjorde en enkätundersökning i fredags på den här skolan, om jag förstod. rätt. Och frågade eleverna att jag skulle utta väldigt illa vid det om vi visar den här tavlan. Och när det visade sig att nej så bestämde man sig för att göra det. Vilket är schysst. När man frågar eleverna så, så att de klarar mer och förstår mer än vad man tror. Ja. Det är väl summan av den liksom historien på något sätt. Man kan lämna den här historien med att okej, okay, nu får barnen se tavlan och det lär inte vara liksom... Jag vet inte, det, det är bara min idé om folk på högstadiet men jag tänker att så här, ja ja, bygg deal. <laughs> det har inte varit en nationell uppmärksamhetsgrej om inte de hade liksom gjort det till det genom att förbjuda den av tavlan på något sätt. Nej. Och nästa grej som absolut inte har blivit en, en stor nationell uppmärksamhetsgrej men som kanske borde bli det. Jag hamnade på en, disku i en diskussion här omdann på Twitter med en person som berättade om någon så här skola, en F-5-skola någonstans i Sverige där eleverna får lära sig regeln att när rektorn kommer in så måste man stå upp för att visa respekt. Och den här personen som Twitter är blir lite så här, går på en rant och börjar fråga sig att varför inte alla står upp så fort lilla Olle kommer tillbaka för att han var på toa liksom, på något sätt. För att visa respekt mot Olle då? Ja. Ja, ja, och jag tänker ju så här snarare då att, att, att det här att man står upp vid bänkarna. Jag fattar det, inte det. Nej, nej, men du är inte så gammal. Men jag gick i skolan, då stod man också upp när mm. rektorn kom. Det var ju liksom halva grejer. Man ville ju att rektorn skulle komma på något vis så att man fick ställas upp en stund. Men jag förstår inte överhuvudtaget hur det kan vara en grej fortfarande 2015. Nej, menar, nu ska det jag minna och börja gissa din ålder, för det, det är bara dåligt. Men, men, det är snart. Har fick faktiskt sagt det? <laughs> Nej, men men det, jag tänker här, det här är under ett par årtionden sen. Hur kan man ha en skola som inte går igenom någon kulturell förändring? Som inte förstår att samhället förändras? Alltså men, är vi så okritiska som myndighet? Det är jättekonstigt. Alltså, jag, kan ju, jag kan ju verkligen se hur det där har blivit kvar. Och så, men det är ju lite som den här eh, kapsdiskussionen också egentligen. Alltså, men, men vadå, så vi ska ha en kepsdiskussion om 20 år. Jag kommer fortfarande vara kvar den här förbannade kepsdiskussionen. Är det som en gren? Liksom? Nej, vad jag menar är att, att, att, det är liksom, att man liksom håller på den så hårt tänker jag. Mm. är ju någon idé om att man vill återupphålla någonting som egentligen inte finns någon annanstans i världen. Och för att gå till en annan sorts lärarhistoria så läste jag en artikel i, i Lärarnas Nyheter. Det är en lärare i Sollentuna som har GIO anmält tre poliser. Det började med att de med tre poliserna kom Full med vapen och alltihopa. Och liksom ville prata med en av den här lärarens elever som är utvisningsotad. Och, så. och de, vill, de vill prata med den här tjejen som går i femteklass om var hennes vårdnadshavare befinner sig. Nej. Som ska utvisas, jo. Och skolans ledning och administratörer och så stoppar det. Och förklarar poliserna, nej du är inte välkommen. Det, det går inte bra. Och nu är den här läraren i sig ge och anmält poliserna för att de inte liksom, ja, men följer det reglement som finns. Mm. Om att liksom på något sätt Beaktar barnets bästa eller att man liksom på något sätt så. Mm. Gränspolisen som är de som har hand om här inre utlänningskontroller eller vad det kallas. Mm. När man liksom letar efter folk som ska utvisas. Mm. De har som praxis att inte gå in i skolor eller i nära anslutning till skolor. Nej. Men det är upp till varje liksom, liten avdelning att avgöra det själv. Vilket är helt barockt. Och då ser jag så här dagens applåd går någonstans till den här läraren, okänd vem det är. som tar det ansvaret. ansvaret. Där behöver det finnas en praxis. Det behöver utredas och nu ska Gio utreda där för att se, är det okej okay att polisen håller på på det sättet? Ja men det absolut, vi gör en en, en en stor applåd och vi ställer oss upp och, mm. uh, i respekt Ja, vi ställer oss upp <laughs> i respekt och tänker att du kan vi bli vår nya rektor Yes! Och nu du Jakob nu ska vi prata normer Precis. Ja, och det är ju, det är ju någonting som, som är tycker jag ganska svårt för att man, man går så lätt och så fort i fällor själv för att vi är så präglade av normer åt alla möjliga håll och kanter. Eller hur? Ja, och, och, och jag kan känna att det här är lite litet område som om det är med kritisk Jag tror att alla skriver under på att vi ska vara kritiska mot normer, men vad är det egentligen? Liksom så. Så mm. Jag backade bandet lite för mig själv på vägen hit idag och Gick in på Wikipedia och tänkte säga, vad är normer? Mm. Det finns ju en massa olika sorts normer. Men det, som, det här med sociala normer som är det vi pratar om. Mm. Det definieras lite som att det är oskrivna regler på förväntat beteende som finns i alla sociala konstruktioner. Det behöver inte vara samma norm i alla, men att i alla sociala konstruktioner så finns det oskrivna regler av förväntat beteende. Mm. Och att de begränsar oss, men att de samtidigt också finns där för att styra upp. Så man inte liksom hamnar i någon sorts bara, wow, kaos och vad som helst händer. Mm. Det är så intressant för i den här artikeln har de fyra bilder. När man släpper upp så är det fyra bilder som är här, typiska normer. Mm. Kan du visa vilka fyra bilder det är? Tänker äh, efter, en, vad är normer? Ja men vad är normen? Det måste ju väl vara kanske någon slags kärnfamilj. Precis, precis. Alltså, äh... Först längst uppe där så är det en bild på Vladimir Putin när han besöker Nederländerna och de har en stor militär på något sätt. Och så, mm. så förklarar de att så här, i formella sammanhang så finns det väldigt många normer att förhålla sig till. Helt <laughs> okritiskt. bara, <laughs> okej. Okay. Eh, sen är det en bild på en så här kärnfamilj från 70-talet, en mamma, mm. och en pappa och så, som mm. förklarar att män och kvinnor i en viss ålder som liksom gifter sig och föder barn mm. de lever mycket efter normer. Och även innan en familj så finns det normer på hur mamman ska vara och hur pappan ska vara. Mm bra Sen kommer en bild från en Holi-festival i Indien någonstans. En norm kan vara att man i, under den festivalen förväntas kasta färg på varann. Ganska svår relaterad norm, men det finns den. Och den sista tycker jag är intressant. För jag tror att starka ledare är ofta bra på att vända normer till sin fördel. Och sen är det en bild från en här, någon riksdag någonstans på andra världskriget. När Hitler står är det är bara tusentals människor som står och heilar honom. Mm. Det är liksom de fyra perspektiven av <laughs> normer som Wikipedia lyfter fram i början av den här tycken. Och man blir lite så här, herregud, man blir rädd för normer. Ja, men det är ju läskigt med normer. Och normer är ju saker som, som vi faktiskt egentligen inte tänker på. Nej. Alltså saker som vi gör. Alltså, jag kan ju bara gå till mig själv och till, till min, mitt äktenskap. Jag på att säga. Alltså innan vi, <laughs> ja, men innan vi blev innan vi fick barn mm. så var ju liksom allting så där mm. och helt. Och sen så fick vi barn och så liksom, hamnar vi plötsligt i någonting så vi stod och tittade på varandra och sa: Hur fan hamnar vi här? Vid att... Och det är på grund av normerna, alltså? Ja, men på grund av vad som förväntas. Alltså mm, när man mm, sitter mm, med det här, man, man ska föda barnet och, man, och barnmorskan riktar sig till mig ja, och jag ja. får alla papper och jag ska ta hand om och, mm, och skolan mm. ringer alltid mig. Alltså vet jag allting som har med omvårdnad om våra barn att göra. Mm, mm. Ja, det där är ju intressant faktiskt. Ja, och helt plötsligt så har det gått några år och ser mm. man helt in i det där utan att man har tänkt på. Att det är där vi har hamnat. Om alltså mm. man inte är kritisk till det hela tiden och förundrar hur hamnar vi i det här förhållningssättet nu då? Mm. Och det är ju hemskt. Mm. Ja, och nu börjar du prata om ny familj. Och det tycker jag är intressant såklart. För normer <laughs> finns ju överallt, kan man ju säga. Men vi ska ta smala av det här lite mot alltså, vad normer betyder för skolan och för lärare och för vårt uppdrag. Ja, precis. Och då tänker jag att då är det ju himla intressant att ta in vår första gäst eh, som är genuspedagog och jobbar på... Mm. Jag är på GUSA Vara för skolan. Han heter Isak Esbjörnsson Bjärmark. Ja, och vi, jag pratade med honom lite tidigare. Ja, och det ska vi ta och lyssna på. Hej Isak! Hej! Du har gjort av dig till Skolsverige och, kände, och är orsaken till att vi pratar normer här i, i, idag varför tyckte du att vi skulle prata normer? Jag tycker det, det är en del av vårt uppdrag som lärare. Och i alla, liksom, oavsett ålder vi tittar på. Och det är ett uppdrag som eh, jag tycker att det pratas för lite över om. Och det finns någon nervositet kring det som jag tycker måste det ja, kanske, kanske, kanske är ambitiöst att säga att den ska hävas men vi måste i alla fall prata om det här, den här delen av uppdraget liksom. så är vi egentligen där Ja, för du jobbar väl på en, du jobbar på eh, ett högstadie med Alingsås, eller hur? Mm, precis. Ja, precis och där jobbar jag som svensk lärare och so -lärare, men jag har också IKT och sen har jag gått en utbildning för att bli genuspedagog, så att det är inte någonting som är en del av min tjänst men det är liksom en kompetens jag har så så är det, därifrån... ja. det är Nu, Jag måste hålla tungan rätt i mun eftersom jag pratar med en genuspedagog med andra ord. <laughs> jag tycker att det är roligt att du säger det för det där är en del av jag säger, en del av nervositeten kring det jag, jag, alltså om man, ska tänka, om man tänker att kring genus och normkritik det finns ett rätt och ett fel. Och det måste vi väl tänka om vi ska liksom, ta oss någonstans med liksom, skolväsendet och samhället. Men alla kommer göra fel. Jag gör fel dagligen. Senast igår så liksom, Man kan prata om sådana genusgroder som bara blurpar ut när man liksom förstärker en norm eller liksom gör någonting som liksom förstärker våra könsroller om man så kallar det. Så att det där, liksom, den nervositeten måste vi försöka komma över och försöka sätta upp ett mål tillsammans liksom. mm. Men vad gör du då för att, för att bidra med det? Man måste jobba på alla plan samtidigt. Och då tänker jag egentligen att det finns två huvudsakliga planer. som man kan, som lärare kan jobba på. Det är svårt att komma från det politiska hållet eh, mm, i, sin, mm. i sitt uppdrag. Liksom. Men dels måste man ju jobba med sin praktik i klassrummet. Alltså, tanken är ju att föreslå att en annan värld är möjlig. Mm, mm. Okommenterat. För Så fort jag säger, såg ni vad jag gjorde där? Då blir det liksom som man har gjort en grej av det och då förstärker man ju normer istället. Utan man skulle bara säga de här de här förslagen till andra normer utan att kommentera det. För då blir det ju liksom som en stor grej. Är det skillnad när de är yngre och äldre, tänker du? På något sätt är det ju en skillnad. De är ju olika långt och framförallt kan man väl tänka sig att de kanske har kommit olika långt i de tankarna. Men mm. alltså, de, de principer som vi måste röra oss om, det handlar ju om att, alltså precis som vi utmanar tankarna i, som alltså man ska prata svenska ämnet, när man ska, liksom ska pusha dem längre i, hur kan man, kan man tolka den här dikten på ett annat sätt? Kan man komma från ett annat håll? Kan man annan, alltså liksom på samma sätt som vi gör i våra ämnen så måste vi också pusha deras tankar om, och då måste vi ju vara där och utmana liksom, mm. för att vi ska kunna fylla, fylla uppdraget. Mm. Är ju jag, jag är ju högstådlig lärare så det är ju där, det är där jag rör mig och det är den verkligheten jag känner. En Genuspedagog eller någon som är, liksom jobbar genuspedagogiskt i förskoleklass skulle vilja tänka på ett annat sätt. Men jag tänker att den där principen om att utmana och ge, ge hundra möjligheter istället för två. Finns det en boktitel som är och som handlar om det här som är så här, ge ditt barn hundra möjligheter istället för två, att det är där någonstans är liksom kärnan i att vara någon mot sina elever. Precis, och det, det är väldigt beroende av sin kontext helt enkelt. Alltså det är underständig omförhandling. Ja. Mm. ja. Men du Isak, vi ska egentligen avrunda det, men var väldigt, väldigt intressant att uh, uh, prata med dig, men jag skulle också vilja säga att du har ju en egen podd. Det, det stämmer bra. Så vill man höra mer om mig och så en kollega, vi kan man gå in och söka någonstans på internet, iTunes kanske. Kan man skriva, söka på läropodden så vi ger läroplanen fast podden. Vad kul, det får vi göra. Mm. Men vad, vad roligt, då, då tackar jag för att du var med. Du får, vi hör, kan hör kanske av oss någon mer gång, för jag tänker att en halvtimme räcker inte att prata genus. Ja, Karin, det var ju vår gäst Isak. Och det, jag tycker det är roligt som sidospår att han är faktiskt den första som går in på vår hemsida och fyller i det där formuläret att han vill vara med. Och ger tips om vad vi, han tycker vi ska prata om. Ja, och det tycker jag var jätteintressant. Det mm. uppskattar vi väldigt mycket. Och jag tycker att det han har att säga. Alltså det som gör det här bra det är att han kan ju verkligen sina saker. Mm. Man hör ju på honom att han, han har ju de teorierna. Mm. Och jag tycker det är så intressant att han liksom sätter finger eller det här påminner om, om så här saker som att ge barn hundra vägar istället för två så mm. som man pratar om. Det är så otroligt viktigt och det är så otroligt lätt att knyta an till det. Ja, absolut. Jag. Och lite på det temat så pratar jag med vår andra resten. Vi ska rada upp dem så här ovanpå varan Jag pratade med Daniel Barker förut som är gymnasielärare och som jag tycker har väldigt bra intressanta tankar om. Precis det här med vad det kan betyda för en som lärare. Eller så. Ja, just det. Mm. Och så det ska vi ta och lyssna på nu. Ja, Och då sitter jag så här i med en av dagens gäster som är Daniel Barker som är gymnasielärare i matte och fysik på Norra Real heter den så skolan. Ja ja men. Ja, fint perfekt. Det stämmer. Ja, det är en ganska gammal skola i Stockholm eller hur? Mm, jag tror att den är från 1991 Mm. mm. Så. Daniel, jag tänker säga dagens tema är normer. Vad är din erfarenhet som lärare av det här med normer? Mm. Ja, en av sakerna som jag tänker på där det är just föreställningen om mm. vad vem som är bra i till exempel min ämnen matematik och fysik och vad det innebär att vara bra mm -hmm. som en norm där. Mm. Ja, det är intressant, för jag tänker att jag är ändå i samma ämne fast med yngre elever och jag kan nog mm. lite grann, när jag gissar att vi kanske har lite samma idé om det, men kan inte du berätta liksom, vad, vad finns det för idéer som dina elever har om det? En av, en av tankarna som florerar det är att man måste vara smart om man ska klara matematiken på gymnasiet och fysiken ja, också. Ja, ja. Men om man inte är smart eller om man misslyckas så beror det på att man inte är smart. Mm. Så matematik och fysik det är för de smarta. Precis, det är lite diffusa smarta på något sätt. Det är något sånt talangidé liksom som, som är kopplat till det på något sätt. Jag tror att det är tanken om att det är talang som gör om man lyckas eller inte. Mm, mm, mm. Eh, och hur ser det ut på grönskolan? Är samma sak där? Ja, alltså, jag, jag tror att framförallt i, i matematiken, det är min uppfattning, så, jag, så tror jag att det är ett ämne som man från nästan kanske i första klass har en idé om. Är jag bra på det eller inte? Har jag talang för det eller inte? Men när mina elever möter fysik så gör de ju ofta det kanske för första gången under rubriken fysik på något sätt. så att då, då är det fortfarande en utforskningsperiod liksom, där man testa på på något sätt, så det tror jag inte de har så mycket idéer om om de är bra eller inte, utan det tror jag nästan alla mina elever gillar att experimentera, de gillar att göra konkreta saker, de tycker det är coolt att lära sig liksom. just det. men nu vad får det vad, ser du vilka konsekvenser det får för eleverna för de enskilda eleverna om, om de tank finns ja, men det, det är klart att det, det, det påverkar allt från liksom på något sätt uh, Jättemätbara konkreta saker Som säger hur mycket man får gjort Eller liksom, hur lätt det går för en Till, till också bara mjuka värden som, som inställningar till sig själv och till skolan egentligen, I förlängningen Det är någon slags geni Ja, ja men liksom, på något sätt som... den, den normen på något <laughs> sätt, så. Ja. Vad tror du om det? ser det rimligt? Är det mellan pejer och killar där? I den inställningen? Um... Jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på det. Jo men det blir ju så fall kanske att det är mer naturligt för killar att bara så här. ja jag är grym på det här, det är klart jag kan ta det. <laughs> Fast att de mm. kanske inte riktigt har det. De har lite mer, det, det ligger mer i deras roll att vara det och ha det självförtroendet. Medan ah. tjejer som försöker se på det kanske möts på ett annat sätt. Fast att de egentligen skulle behöva ha samma attityd. Många av dem, tycker jag. Ja. Jag, jag tänker så här när man kommer upp till gymnasiet. Då ja. mm. möter de ju en, en, en fysik som är Ganska mm. väsensskilt från det fria tänkandet Och experimentera och undersöka mm. Mm. Mm. Mm. Även om det ingår i Även på gymnasienivå att man ska ja. göra det Så blir fysiken mer och mer formell Ja, det blir sant Men, men jag tänker på det här tjejer killar och, mm. jag stöter ofta på Nu kommer jag att generalisera Och jag har mm. inga belägg för det egentligen Men jag stöter mm. ofta på en kategori killar som Är vana vid att få utrymme Att uttrycka sina tankar Och tänka väldigt, väldigt fritt Mm, mm. mm. Och den typen av, vi säger väl personer egentligen istället då, mm, mm, de, de betraktas ofta som väldigt, väldigt smarta. Ja. Och det är de som liksom har på något sätt förtur in i fysikämnet? Är det det du menar? Liksom? Ja, och ofta tolkningsföreträde också på något sätt om, om mm, hur, hur, vad fysik är och vad det innebär att vara mm, bra mm, på fysik mm. också. Men sen har vi en annan kategori elever som... Mm. Äh, som inte är vana vid att eh, få så mycket utrymme att resonera. Men... Och egentligen kanske inte heller kan så mycket av fysik. Men har en helt annan ingång och kämpar väldigt, väldigt mm. mycket. Och, och det är också en an... de har en helt annan inställning en annan syn på vad fysik är tror jag. Men ah, den synen så. som härskar. Mm. Den synen som härskar däremot, det, det är bilden av att man ska vara... Eller är ett geni om man, mm. om man kan mycket och om kan resonera och tänka fritt och stort. Precis, och då börjar jag tänka lite så här, kan det ligga något fel i hur man, alltså hur, hur ämnets progression är uppbyggd från början? För jag menar det så här, i princip om man ska hårdare sig i mellanstöd, det, så är det handlar om att lära sig att ställa hypoteser och liksom tänka fritt och så. Mm. Och då tänker jag att så här, mm. kan det i sig, i den didaktiken, göra att man premierar en skev bild senare? Förstår du vad jag menar? Alltså kan det finnas något fel Men, där? Jag lite? förstår ju. Jag vet, jag har aldrig tänkt på det där, Nej, men när, jag när jag är är säger det <laughs> <laughs> Det var intressant nu, nu, Jag tänker, nu jag, när, man, när man möter naturvetenskap så, så uppmuntrar mm. man ju fria undersökandet mm, mm, mm. Så, Nu får du som är på gränskolan rätta mig med fel Men jag har också en föreställning om att man är rädd för att, för att begränsa tanken där Man vill att elever ska vara fria och man vill att de ska ja, ja. ha en, en positiv inställning Och <laughs> mm. fantasi och sådär jag ja, och, det är sant. och det där tycker jag kommer tillbaka överhuvudtaget Det kan man ju säga inom matten Men också att så här, man, man är så ja. mån Om att skapa en pluralism Av tankar i klassrummet Att man inte riktigt kan säga till folk så här, Nej det där är fel <laughs> Förstår du vad jag tänker Och det kanske ja. skapar en intressant norm Vad roligt, det är inte jag tänkt på överhuvudtaget Inte jag heller för jag, jag tänker, Om man ska berätta vad som hände mm. elever. Mm. Mm. En del elever kommer till gymnasiet de, Som jag sa, mm. väldigt vana vid att Mm. Tänka fritt och få mycket utrymme i klassrummet eller situationer kring sina fria tankar. Mm. Mm. Och ibland så är det så djupa tankar och ligger så långt fram. Mm. Så att när man börjar, inte ifrågasätta men när man börjar, jag får ju frågor som ligger, de är väldigt spännande. Det kan handla om allt ifrån svarta mm. hål till, vad ja, du vet, mm. Mm. kärnan och atomfysik på en väldigt, väldigt hög nivå. Mm -hmm. Och när jag får de här frågorna och hör om de här fria tankarna kring det så märker jag, jag hör ju samtidigt att här är det någon som har tagit många kliv framåt ja, men aha. saknar en, en grund att stå på. Att, man, att det har saknats någon som har på något sätt mm. eh, velat ha vattentäta argument för resonemanget utan man har kanske, det kanske är som du säger att man har varit rädd för att... att, att Begränsning i att man kanske tror att man... <laughs> mm, men jag, förstår, jag förstår. Eller jag begränsar. Men, ja, ja, det är något ni det. Sättet. Du Daniel, eh, tack för att du var med i, i Skolsverige. Eh, mm. du var himla roligt att prata med dig. Och vi hoppas att vi får göra det igen. Det samma. Mm. Jag, jag har lärt mig. Eller jag har ja. fått nya tankar. Jättespännande. Ja, tack, tack. Ja. Vad roligt att han ville vara med, Daniel. Och var mm. intressant perspektiv det här med de här stora tänkarna, tänker mm. jag. Och, och, och det här om att göra fel som kom upp igen. Ja, precis. Det var det vi pratade om sist. Och, och jag tycker det är så intressant det han säger om hela skolsystemet. Mm. Det får mig verkligen tänka. Jag menar verkligen det jag säger där. Att, att vi som jobbar med de yngre eleverna kanske inte förbereder alltid på det sättet som de eleverna vi har till att klara gymnasiet bra. Men, men jag har en annan mm. tanke för att i den här samtalet som ni mm. hade här nu så blir det ju liksom väldigt mycket eh, pojkar flickor. Jag har ju en tolvåring hemma som går i 50 klass mm. Och helt plötsligt från att ha varit eh, superduktig i skolan så händer det någonting när han börjar 50 klass Och han börjar liksom mm. bli... Och, och någonstans då när man pratar om, med andra så säger de att ja, men det, är ju det, det är ju klassiskt för pojkar att då börjar de få andra intressen och så, blir det liksom, så sjunker skolresultaten. Och då känner men varför då? Alltså, för fram, till, vad fram, fram till tioårsåldern så är ungefär pojkar och flickor lika bra. Och sen ska tjejerna sticka iväg. Och så tycker vi det är helt okej. Okay, och så förklarar vi med att så är pojkar. Jag undrar verkligen om det är så att de är likadana fram till de är tio åren. Och de är lika bra fram till att de är tio år. Det, det tror inte jag riktigt att det är. Jag, jag, jag kan förstå att resultatet kanske kommer ofta då. För att det... Det är liksom på något sätt då man har kanske nästa steg i sin utveckling som person, gissar jag. Jag är ingen utvecklingspsykolog, men liksom det händer saker runt omkring. Där, så man, man blir mer med sig själv och liksom man tar mer avstånd från vuxna runt omkring. och så. Mm. Men jag tror att det påbörjas mycket tidigare. Jag mm. tror att, här, om ser i, alltså att om man ser på hur lågstördigt är i genuskodet, om man ser på hur vilka aktiviteter som tillåts och inte, liksom, och vad man förbereder och inte, så tänker jag att det finns massa småpojkar som accepterar regler som stöter bort dem lite mer från skolan än vad man gör för sig. Och det är i sig sårfröt för fram till det. Eh, det mm. eh, nej men det. Alltså I skolan så har ju normen pojkar och flickor. Det är nog där vi behöver tänka, tänker jag. Det är ett centralt Tankeområde vi måste mm. tänka på. Eh, men men och där kan man se. Eh, jag läste en, en om Maria Rasmussson, som mm. är doktor i pedagogik på mitt universitet. Det är alla fall hon är doktorand, doktorand ah, hon har precis. inte blivit mm. doktorand. Mm. <laughs> hon har skrivit en avhandling i alla fall som mm. handlar om att vi läser bättre på. Papper. Ja, den har fått ganska stor spridning faktiskt. Ja, och, och den är jätteintressant. Alltså den artikeln som ni lägger på. Hur många den intressant? Ja. ja, den är intressant på hur många sätt som helst mm. tänker jag. Men där visar det på då att pojkar är duktigare på att koda digital text. Beroende på att de behåller, alltså vad hennes slutsatt var mm. att de befinner sig mer i en digital verklighet. Precis, precis. För om man backar bandet, grejerna de olika sorters läsförmågor. Ja, just det. Eller förmågor för, för läsförståelse. Och det är olika processer att förstå saker på papper och, och saker digitalt. För man behöver koda in bilder, man behöver koda in saker runt omkring. Och liksom, du behöver komma ihåg mer på ett annat sätt än när du har hela texten framför dig. Du kan skanna av på ett annat sätt än när du håller på och scrollar. Och då är hennes resultat att tjejer det bättre på den traditionella läsförståelsen. Mm. Och killar är något bättre på den här andra, den här digitala läsförståelsen på något sätt. Och det tycker jag är så intressant, just det du säger att det kan ha att göra med vilka vanor man har och vilka, liksom, vilka informella färdigheter man utvecklar på fritiden. Mm. det är klart att det har det, för det finns ju en skillnad i, i hur man konsumerar internet mellan killar mm. och tjejer. Mm. Även om det grunden är sociala aktiviteter allihopa så, så kan man se att liksom, det är på ett annat sätt. Och, och, så. och, och antalet det... timmar på nätet tror jag är faktiskt skillnad. Men jag, ska inte... vet jag, in... jag, läst... jag vet inget om det. Nej, jag... men jag såg det någonstans men jag vågar inte säga var. Nej. Nej. Det skulle kunna vara så det skulle också kunna vara en föreställning av vad man menar med internet. Alltså, nej, nej. Tänker man dator, ja. Men tänker man dator och mobil, ja, ja. kanske. Jag tror du har helt rätt det att det, det finns en poäng i det. Och jag tror att det hänger ihop med ett större mönster. Jag läste en OECD-artikel som i princip landar i därmed att könsskillnader i skolresultat. Mm. Och det är ett mönster i hela OECD. Men hur som helst, där eh, ser man att skillnaden mellan killar och tjejer ökar i hela världen, mm. i princip. Men i Sverige söker den ännu mer. Mm. Och det är en för att samtidigt som tjejerna blir bättre än killarna mm. i alla områden så har killarna fortfarande högre självförtroende. Ja. Vad beror det på? Det är jätte... ja, alltså det, det... Men tror du inte att man, man tänker att, att killar... Uh, alltså det, det här med att normen, är en bra ledare? Vem är det vi ser i samhället? Mm. Mm. Vem är det, vem är, har vi haft någon kvinnlig mm. statsminister i Sverige? Mm. Nej! Eller bara tillbaka till det som Daniel Berke pratade om att det är en skola som befästar att man ska vara smart. Mm. Och det kanske är en på något sätt manlig egenskap i den norm bilden som vi jobbar med. Mm. Jag, fick en sån här, jag fick ett uppslag här när jag mm. tänkte på det, och när vi, som så här vi pratade mm. innan om att, mm. att, att kan det vara så, alltså det här är ju en forskning vi ger det här till någon som forskar mm. eh, eller så får vi forska själva mm. men är killars försämrade skolresultat beroende av att skolan är icke-digitaliserad. Att vi inte har digitaliserat skolan fullt ut. Trots att vi har en så digitaliserad eh, hemmiljö för våra barn. Ja, för, för vad man kan säga med den svenska skolan är att vi är asbra på ha massa teknik. Mm. Men vi är inte lika bra på att använda den. Det är någonting man ser inom digitaliseringskommissionen bland annat. Och jag tänker att det är lite som du säger. Det mm. visar på att så här, fram till dess att är där. Det mm. kanske är så att det är den största vinsten vi har att göra med en digitaliserad skola. Att då kan vi på något sätt göra någonting för att utjämna de könsskillnaderna som finns. Inte bara i resultaten utan faktiskt vilka skolan är till för. Mm, och då kanske vi också mm. kommer att behöva på sikt lära mm. flickor att koda eh, digitalt eh, läst text. Mm, mm, mm, det tror jag med. Mm. Och jag tror att det finns rätt mycket av det som tjejer gör på sin fritid som egentligen alltså, barnar väg för det. Mm. Så jag tror att vi skulle kunna Hitta lärande aktiviteter i deras beteende mönster också på något sätt. Mm. Men, men jag vet tänkte för, för att ta på på normer. Det är en liten barn, killar säger. Och, mm. och jag tänker, jag vet inte hur det är för när man jobbar med äldre. Men jag tänker ofta när man jobbar med yngre att det, det är ganska svårt att förhålla sig till de normer för att man jobbar med, med ändå med barn som mm. inte mm. är den de kommer att bli än. Nej, precis. Alltså, man är ju aldrig den man kommer att bli. Men, men liksom på <laughs> något sätt, jag hoppas jag. Men, men, men, men liksom, någonstans känns det som att så det. Det är så tror lätt, och det vittna många, det tror det är så lätt att, att se på barn och sen ha någon egen idé av vilka de ska växa upp och bli. Mm, och då mm. har man en superheteronormativ föreställning ofta. Mm. Och man pratar ofta med barn på det sättet. Mm. Och samtidigt för vissa studier. Jag pratar med Hans Olsson på RFSU. Och de har gett ut en skrift som heter Jag visste när jag var tio. Som handlar om HBTQ-personer och liksom, som är skriven för lärare för att förstå att man, för, alltså så här, man lägger grunden. För den processen som det här har kommit ut eh, i en betydligt mycket tidigare ålder än vad man tror. Mm. Och, och konceptet är så här, inte alla, men att det finns personer som någonstans djupt inom sig innan man ens är medveten om sin sexualitet ändå känner att nej, men jag är inte en sån. Jag är inte en person som kommer att hitta någon där det motsatta könet. Och det kan vara känslor som även om du kan sätta fingret på, det kan finnas hos en ganska tidigt. Mm. Och jag tycker det är så intressant för att många gånger som lärare med yngre barn så har man inte det perspektivet. Nej. Man förstår inte det. Ja, Karin, om vi ska ta och runda av det här lite grann. Nu har vi pratat på ett tag om det med normer. Och det finns ju hur mycket som helst att säga om det här. Ja. Det finns ju jättemycket att säga om det här. Men jag tänker att vi lämnar lyssnarna så får de normgranska oss. Att vi lägger båda de här intervjuerna som vi gör idag, eller båda de här samtalen som varit som gäster idag, i en längre version på vår hemsida. För mm. båda var det väldigt intressant att säga. Och jag är rädd för att vi har behövt ner dem lite. Så därför lägger jag hela samtalet på vår hemsida som bonusmaterial. Vi lägger de här artiklarna som jag pratade om som bonusmaterial på vår hemsida ja. skolsverige.com kan man klicka sig in om man vill veta mer om det här. Mm. Ja, tack för att ni lyssnade på oss den här veckan och vi hörs och ses. Hej då! Ciao ciao!